а вона лежала і не мала сили хоч на якийсь порох. Її просто не було зараз на світі. Але ось він одірвався від неї, поглянув у її нетямущі очі. «Про що ви домовлялися із Сергієм, коли танцювали?» – запитав його голос. Вона не зрозуміла. Вона взагалі ще не здатна була що-небудь розуміти. Потім запитання луною повторилося в голові, і її губи відповіли. «Ми не домовлялися?» Він розповідав мені про свою службу. Іра провела рукою по обличчю і одразу відчула, як жарко в каюті. Ілюмінатори були наглухо задраєні, лише один маленький вентилятор слабко розганяв повітря. Обоє підвелись і скинули з себе решту одежі, що була ще на них. Потім вимкнули лампочку і лягли поруч на одне ліжко, не вкриваючись. Через ілюмінатор з набережною пробувалося тьмяне світло. Катер легенько погойдувався на хвилях, і ті хлюпалися під самим їхнім ліжком, і вони почувалися мешканцями підводної субмарини. «Ти вчора розбудила всіх моїх квартирантів своїм лементом», посміхнувся Владислав, пригортаючи Іру за плечі. Чоловіки відразу почали чіплятися до своїх жінок. «Знаєш, по-моєму, ми з тобою, ну, в нас це відбулося...» Вона ще соромилася, вимовляти в голос те, що над усе її зараз цікавило. «Ми відчули це одночасно?» «Так», – він одразу зрозумів, що вона хотіла сказати. «Одночасний оргазм?» «Я читала...» Ну, у спеціальній літературі що таке буває рідко? Щоб одночасно в однієї пари на тисячу, а може і на мільйон. А часто буває так, що жінка взагалі нічого не відчуває. Так? Еге ж, Адже у вас усе влаштоване по-іншому. Чоловік щораз, коли має виверження, відчуває оргазм. А жінка може ніколи за все життя і не звідати, що це таке. Але... Це тільки фрегітні жінки. Не обов'язково. Найзвичайні сінки, нормальні. І таких дуже багато. Усе залежить від фізичних особливостей обох, чи підходять чоловік і жінка одне одному. Іра задумалася, і міцніше пригорнулася до Владислава. О, ну чому секрет її нестриманості і крику? Вона щасливиться. Їй дано, випробувати те, що вважається вищим ступенем насолоди. І ось чому нічого так не було з нею першого разу, з Олегом. Уся справа у фізичній розбіжності. А може, вона просто надто боялася тоді і взагалі нічого не могла відчувати? Бо ж не чула вона спочатку навіть солов'їв. А Олег? Хіба він сам відчув з нею хоча б щось схоже? Іра повернула голову до світлого віконця ілюмінатора і раптом зрозуміла, Олег взагалі не думав тоді про себе, він робив усе тільки заради неї, адже в неї тоді це відбувалося вперше, якою різною, виявляється, може бути ця таємнича фізична близькість, як по-різному можна в ній себе відчувати на рівних. Ідеальними партнерами, як у них із Владиславом, чи егоїстично, коли у постілі одержує насолоду тільки один із двох, чи отак, як Олег, в ім'я іншого, відмовляючи самому собі задоволені, а любов? Та вона зовсім не обов'язково має бути першопричиною бажаної фізичної близькості. «Любов і постіль ототожнювати не можна. Як завжди це робила вона у своїх міркуваннях. І виявляється, не тільки любов приводить людей до близькості, а іноді, можливо, трапляється навпаки. «А я не збирався вчора щось мати з тобою», – промовив Владислав. «Хотів разом повечеряти і провести тебе додому». «Я так і зрозуміла», – озвалася Іра. Але ти забагато випила. Я не міг привести тебе в такому стані до твоєї господарки. А що за квартиранти живуть у тебе? – зніяковіло запитала Іра.